فيه قولا آخر فعلى الأول فعلى الأول الدليل على وجود الصانع هو العالم وعلى الثاني قولنا العالم حادث وكل حادث فله صانعنا وقيل غرز علام وصوف تدع ذكر قولي تتعريف ثاني تدليل دلیل معرفت پا تعاریفی صلاحات درې سارا دریت تعاریف انہی دی اول تعاریفی امکنو توسلنے ختم شو دویم تعاریفی دار قولن معلفن من قضایا نو اس دویم تعاریف نو فرمای دلیل آغا قول توائی چی آغا مرکبی دا قضایاونا یستلزم لی ذاتی ہی چی بیاد آغا قول مؤلف مستلزم لی ذاتی ہی بھی قول لن آخر آغا قول آخر لرا چی را آغا قول توائی چی مؤلف دا قضایاونا ام یت تلزم لذاته مستلزم کیگی لذاته پ</thead> د ذات سره قول آخر لرا نو دی ته وی لیکي کیگی دلیل مثلا لانه متغیر وكل متغیر حادثن دا قاول دے مؤلف سره قزایون مراد قزایون چر دیوی نه برک ام مستلزم کیگی لذاته قولا اخر بل قول لرا جلال عالم حادثن دی ال عالم هذه سنتي جرى اغيلره مستلزم كي باديبار ذات سرا نو دي تا ويلكي دلیل دليل نو دليل اغه قول توائي شاغه مؤلفي د قضايا ونم مستلزم كي گلي ذاتي هي قول الاخره قول الاخر نه راتي چه دي نتيجه قول مؤلف قولونه ذکر کا مؤلفه ذکر کا قولون ویلکی گی مراکب تا اغا مراکب ویلکی گی چاہتا اغا مراکب تا ویلکی گی چاہتا مراکب تا. مُعَلَّفٌ قول ویلے کیگی مُرَقَبتا تستماوی بیا مُرَقَبی لفظیوی لفظ او که زیهنی بھی. بھی او که سیشه بھی زیهنی بھی مُعَلَّفٌ دا زکر کا مُعَلَّف مانا تعلیف دادا سودن مُرَقَبتا ویلے کیگی خو بیا مراکبه زہنی وی او که بیا مراکبه ها زہنی وی او که مراکبه مراکبه زہنی وی او که مراکبه معترض وای معترض وای چې دا قول نورستو دي مو الله په ولې یا به دا قول ذکر کړې و او یا به مو علف ذکر کړې و جواب ده دې جواب ادار یو جواب چیتامن قزا یا جاری مجرورو او قولون معان مصدری وا اگے سره تعلق صحیح نو نذکم مؤلف ذکر کا زکم شیشه ذکر کا مؤلف ذکر زکم شیشه ذکر, کا مؤلف, ذکر, کا ذکم ذکر کا مؤلف سوال یوازی معلقون با دی ذکر کڑے وے کانا بیاری قولون سلح ذکر کاؤ یوازی معلقون با دی ذکر کڑے وے قولون تا سزر رتو جواب مطلق تعلیف دادا شدن تا وی مرکب ذهنی او که مرکب خارجی خودن تا که مراد مرکب خارجی که دیشی دلیل مرکب خارجی لقد قرچ جوړې دي دیوالونو دی نه نو يوازه مؤلف نشو ذکر کوله قول ته ضرورت وو چا ته ضرورتو قول ته ضرورتو نو سنه خلکو دا جواب کړې ده لیکن دا جواب کمزوره زکه ده چې قول معنا مصدريده نه معنا مصدره سره تعلق نه لري مجرور صحیح به کړ دا چا ویل کی صحیح نه تالعق د جاري مجرور خچا سرم صحیح وی مصدر سرم صحیح وی دا پکې چا وی لیکي تعلق نه مصدر سره نشی راتله نو صحیح جوابدارې چې د قول نرستوي مؤلف د ذکر کو چې اشاره کې دیته چې چا بوي چې د مین قزایانه به مراد کم سے کم دریت دمن قضایا نه مراد بچرتا باضی وین من قضایا یعنی دلیل اگر قول توئی چغه به من قضایا یعنی بعض قضایا بعض چا نو دیراغ مؤلفی ذکر که چه نا دی قضایاو که با تالیب پکاری ترکیب اصی قضیه دلیل نئی چه ترسو قرصه نیشه ترکیب خو معافاو قل واحد چه دیوی قضیه نبرایی که نا نو بیا دوی یو قدری یو قدلس یو قدسلی نو د دیده وجنه کم تا که ذکر که مؤلف نو بیا دا زیوی هم لک شانت کې داخل شولا که معی غرض د علما موصوب تدې عبارت نه tarihi ثاني ذکر کولي لري چارې دلیل دائم درته دا خبر ارز کلا چې قولون مؤلفون د دې ترجمه ميدر تا وکړه پدریمه مرتبه کې مې خان مرکبي ملفوظ او مرکبي ذهني دواړو تتیشه دې شامل مؤلفون مطلق تعلیف داده دا شولان تا وایي <تصفح> اغذیہ ذهنی او کتی شی خارجی او کار څنګه چوي سوال می تاسو کدا قولن نرست مؤلفن ولی ذکر ک نو څو جواب ته نو شو اول جواب زکه چې تعلق د چا ور پوری وشي د مجرور تعلق پوری سوال نو خو یوازې مؤلف په ذکر کړه وی جواب نه مؤلف او اطلاق په مرکب جام کیږي خارجی باندې نو زکه قاعده کارونه لیکن دا خبر امداول جواب کمزور ہے ذکر ہے چې تعلق د جاری مجرور کې څنګه په فیل پوری کیږي په معنا به ذری پوری هوما نو صحیح خبردار چې قولن رسو معلفن زکه ذکر کا چې اشاره کوي ته قولون من قضايا وی نو چا به قضايا او نه باز قضايا غسل باز یعنی یوی قضيه تم شاملو نو مؤلف ته کې راغې نو اشاره او کده خبره تک تا نه تالیف په فکېی ترکیب په فکې کمه مرتبه ما فوق الواحد دی او د ډېری مرتبه ده پاره اده نشته نو ځکه کم ټکی اچي کارکه مؤلف دلیل ارقان ته وجه مؤلف به مین قضاایا د چانا د قضایاونه متا سوی د قضایاونه مراد دا چې د یوینه شی عبارت یستلزم ولذاتی هی چې مستلزم کی عبادت معلف لذاتی هی لذاتی پته بار د ذات سره ګره د لذاتی هی چې ضمیر مفرد دی اشاره کوي دته چې په دې قزایاو کې تاليف په کار دی ترکیب په کې په پاک کار دی چې پته بار ترکیب سره واخلی نو بیا امر وحدانی ګرځي نو دامه مستلزم کی لذاتی هی چالړه ا لذاتی هی چا لرا پیدا بار دا ذات سر مستجم کی گی با لی ذاتی ہی قولا آخر قول آخر لرا خو مولانا دا او خبر اپا زین کی کینه چی کی استلزام لی ذاتی ہی تک ای نو پدی قید سر قیاس مصاوات خارج که پدی سر سیش خارج که قیاس مصاوات دا ایسک خارج که قیاس مصاوات محترم ادیتا وائی دا صغرا و دا کبرا دا نتیجه ورکی اغه نتیجه مطلوبه نه اغه نتیجته نه نو اغه نتیجه صغرا کا او کبراو سره بلو لگا و بیا ب نتیجه ورکی اغه څه شی مطلوبه دته ویل کیږي قياسه مساوات که څه مساوات څه توای اديته وي د صغرا کبرانه سره او زیو نتیجه او اغه نتیجه مطلوبه نه نو اغه نتیجه یاد شکه صغرا ابیا ور لتی نو دته ویل کیږي قياسه مساوات ویل کیږي یا څه مساوات تاسو ته څنګه کنه؟ یا څه مساوات څه تا وای؟ د کوبرانه څه شې راووزي. او هغه نتيجه مقصود او مطلوبه نه وي. اگر بیا کې او بیا صرف څه ذکر کړي. نو دې ته څه ویل کېږي؟ عقد نه خارج شواله. ځکه قياسه مساوات کې متقوم او مستلزم لذاته قوله اخرنارې اګه په واسطه دي بلکې استرا بلکې استرا غنتي جو بیا سوره کوي بلکې برابه ذکر کوي نه کوي استلزام ل ذاته نشته نو چې نشته غته نشي شو خارج شي قاولا اخر قولي اخر لره خوا قولي اخر لذي او کف بیا لذي او کف ذهنيك لذي او دا ته امي منغو نو دا سوال ختم شو تاوی دلیل دی تاویلی کی گی چه د مرکبی دا قضایونا مستزم کی گی ذاتی هی قول آخر ملفوز لرا قول آخر نو دیر کارا تا جوړ قیاس جوڑ کی اپا نتیجی دا سر تلفوز و نو کلکوس ماوی گورا لی انه متغیر و کلو متغیر حادثون بات چپ ما نتاوی چه دلیل اغا قول چه مراکب که ده قضایونا چه مستجم کی گی بلی ذاتیهی قولاً آخرا قول آخر ملکوز لره اغا قول آخر معنی ما تلافوزو که نو ما زکا تعمیمو که چې دا قول آخر عام ده یا لفظی که لفظی نینو زیهنی خوی که نا نو ما چه بلی انه متغیر و کل متغیر این حادثون نو دا فلعالم حادثون معنی که ما تلافوزو نکنو که نو کوپلای دماغو تا همه راغ لده خ <تصفيق> فعل الاول بنا باول بانی الدلیل داتا فریکې پرې ما قول بانی هر کله چې دلیل معرف شو کوو تاریخونه ذر ذر وایي نو فعل الاول بنا پاول بانی دلیل په وجود د الله وجود د صانع هو العالم اغه څه دې عالم دې ولد اول زل خدس ویلې شی چ دلیل هغه شی ته و چې ممکني تواصل په سې نظر سره په دغه اعلان ته په مطلوبي خبری نو دکرانګي مطلوبي خبریداري چې الله شته محدث موجود ده او پدې دلیل چې شهده هغه اعلی ولد اعلم په احوال کې څنګه سوچو کې چې دا عالم حادثه دې ممکن دې د کیتغي تغیورات راځي نو معلومه شوه خبره چې د دې لپاره یو موجد یا مخترع یا پداکون کشته نو دا تانا عالم نه د دلیل نه ځکه دلیل څه توي مايوم کې نو توکل بس صحیح نظر پی اله العين بمطلوب خبري نو عالم هم دا سره چه ده ده پا احوالو که سره سوچ و فکر تدبر تا عمق اوکی نو سره مطلوبی خبری ترسی چه ده ده لپاره او سانع موجود ده چه اغا اللہ ده فعلال اولی بنا پتا دی پی اول دلیل اد دلیلو علا وجود سانع دلیل پا وجود ده سانع بانی هو العالمو اغا فقط سوپ ده عالم ده فقط عالم نده ده دلیل نه په دی باندې مال نه اعتراض کوي حاصل دی داره چې تواي دلیل دی ته و چې ممکني توصل په صحیح نظر طرف فيه باغې کې نو فيه پتیشي کې د فيه زمير بیا احوال او تراځي یا به احوال او ذات ضواړو تراځي یا به څنګه راځي او یا به غواړ ته تشې راځي کچرتہ د سی هي زمير نو د امثال سي دي څنګه د مثال سي رسه اي او دا حسر بیم سعیده دا مثال بیم سعیده دا مثال دی سی دا سعیده مثال دی سعیده دا عالم پا حوالو که چه سڑے سوچو کی نو سڑه مطلوبی خبری ترستی کنه چه اللہ تعالی سی شیده موجودا نو دا مثال دی خو سعیده خودم را کرده دا مثال لیسی شیره سئی دا جمهور مخالفت تے اوکو دا چا دا جمهور مخالفت تے اوکو دا جمهور مخالفت تے ذکا اوکو چی جمهور و ای دلیل پدوا قسماره جمهور و دلیل پدوا قسماره یاو مفردی, مفردی او بالمراکبی یاو مفردی او بالچیش مراکبا یاو مفردی او بلا اتووی دلیل فقط چا تووی هو العالم ده مفرد تا دلیل وی مراکب دلیل نوی او که دا زمیر چرتا چا تا را جاکای احوال و زوات و دوارو تا او دا سوی دلیل بدیته وکه ممکني توصل په سي نظر سره په احوال د ديکي او ذات د ديکي په احوال د ديکي او په ذات د ديکي که وای نو بیا خودي خبره سي بیا خو جمهور مخالفت ناراضي د جمهورو مخالفت ناراضي زکه دلیل موفرده شو ها او سوکم شو مراکات مقدمات غير مرتبه او فکر کیږي مقدمات غیر غير مرتبه په ذات کوم څه شي فکر کیږي کی کی نو بیا خود جمهور خلاف ناراضي خدا حصر و سیني نه دي څنګه دي سیني نه دي دا حصر و سیني نه کنه دا څه کړه یې چې دلیل فقط عالم دې فقط عالم دی ها اکا مقدماتی غیر مرتبہ مشتے غیر مرتبہ کنا خون دلیل لیائی که خون سوچ کی گی کنا نبیاد حسر سعی ندی جوابا دلیل دیتا ہوئی چه ممکنی توسل پا نظر سرفت احوالو کی او کپا ذات کی احوالو کی او کپا ذات موارو شامل لی نو دو جمهورو خلاف راغی؟ نا ولکا تراتووی حصر حسر سعی نده و دا حسر پنسبت تا مقدمات مرتبه ده دا حسر دا مقدماتو ذکر مقدمات مرتبه کی بیاسشه نکی گی نظر او فکره نکی گی غیر مرتبه کی کی گی په پا مرتبه کی نکی گی نو دا حسر ایزا تیره مقابله دا مرتبه په مقابله ده مقدمات مرتبه وکړي سپوښي یوازله ورځ بیا وې فعل الاول بنا پاول هر ارکل چې دلیل معارف کو ستاریفون زر دروایه په دو تاریخونو سره نو اوس تفریق بنا پاول دلیل په وجود د ثانیع به سو کې عالم زکه پاوله معنا دلیل دی ته ویلې کېده چې ممکني توسل په صحیح نظر طرفه ده کې علم د مطلوبي خبري د صړي علم راضي په مطلوبي خبري نوتکید العالم احوال کہ سوچو کہ جدی ممکن دیو حادثه او دار او دار او دار نو ستا علم راضی پر خبر باندې پاکستانا موجود دی معترض اعتراض کہ کی په هی زمین احوال او تراجه اده او کہ احوال ذات ضوارتا نو کہ احوال تراجه شباهه عالم دا مثال او د حصر فشر ده زیدی مخالفت د چانه راغلی جمهورنا جمهور وه دلیل علاقمنه مفرد و مرکب یو مفرد یو برچیشه او کټه چارتہ زمیر عام که احوال و ازاد دوارو تا ندیان خود جمهور و نخلاق نرازی خدا حصر دی سینه ده تاوی دلیل فقط عالم ده نو فقط عالم ده او که مقدمات غیر مرتبان دي نو جوابو که چی دا حسر کم حصر ده حسری اضافی یعنی وی خدا ای دلیل پا وجود دا عالم دلیل پا وجود دا سانع بانی ده هو العالم اغان؟ عالم قد عالم ندا ندا مرادا. نه د مفرد نه مراده یعنی ک مقدمات مرتبه نه وینو مقدمات زکه مقدمات مرتبه او کې بیا دغه نه کیږي کنه بیا په کی نظر نه کی لانو متغیر و کونه متغیر حادثون چه په دغه طریقې سره یوای بیا په نور نظر کیږي نو د حاضر په مقابله د مقدمات مرتبه او غیره پر ذات د امشاعل شو ا مقدمات غیر مرتبه و تمسیشه شو شامل وعلا الثانی بنا پا الثانی الثانی تعریف دلیسو قولون مؤلمون من قضایا بنا پا اغا دا قول زمغل العالم حادث صورا وکل حادث فله صانع نحا دیوست محمول لفصورا کی موزودا فکبرا کی ک العالم فله صانعن عالم دا پارسی شئی صانع نو دا ټول والی دلیل تاوی قولن معلفن نو دا العالم حادثن و کل حادثن فلو صانع دا قولن بے دے معلفن بے قضایاونا ذکر مراد دا قضایاونا ما فوق الواحدو ادا مستلزم کیگی کی لی ذاتی ہی اعتبار د ذات سر دا مستلزم کیگی کی قولی آخر لرا چا غا العالم فلو صانعن بے نتیجی لرا مستلزممش واما قاولهما الدليل هو الذي يلزم من العلم به آل علم بشين اخرى رد علماء مصوفه بر اعتراضنا حاصل ديال اعتراض دا داري چې اصل کې دليل هغه معرفت په بدرې یو بل تعریف باندې ومه هغه تعریف دغه نسبته چې یي مناطق او حضاراته ته نو هغه نه دی وای وي هغه نه ذکر کومه درتبه هم کې اغید دی دویم <سلام> سره اوفق تے او د دی اول سر نفت موافقت تے نو اول دوارا چې کرشونو دیتا بیاس دی ضرورتا نشتی و اما قولو هم ارچه قول دا علمائی کرامو دلیل هو اللذی دا حقا رے چه لازمیگی من العلم دا علم نبیه پا دال علم دا شئین آخرہ علم پا چاوارے نو کم تا کپکی زکر شو یا لزیمو نو دې وې فابستاني او افق دار ساني سره په شيره او افق ساني سره افق زکارې چې په ساني کې میا تلجموټه کې راغلې او په دې کې میا کې راغې نو دار ساني سره په شيره او افق به و دښوا سوال تواي د ساني سره افق دې ساني سره شيره او افق نو دې نه خدامه اړینېږي چې د اول سره په خپل موافقت شته زکر اسمی تفضیل دی موستان عمال که نو معلومی که چی داول سرم نفس موافقت شتی جواب ور که وی آو که نا داول سرم نفس موافقت شتی سنگ نفس موافقت شتی دا غصر نا غصر نفس موافقت دایده که نا مولا نا چی انتا کی یومکنونا منگا کم امکان غصتیو شابا مقاید یعنی عدم توسل نتیجی تا ضروری او توسل ضروری بیو کنه سنی ضروری گنی او سری ضروری نګنی سنی خلا ضروری گنی او سری ضروری التا کی ما غ مطلب تا توسل سنی ضروریم گنی کنه پک استلزام التا کی مانن شته مانن التم او استلزام شته ځکه ادم توسل ضروری نده نو توسل بکله ضروری او کله به ضروری زمان پنیز معنی توسل سبیل ده سبیل ده علی سبیل جیاری یل عادت نی در حکمه او پنیز علی سبیل الوجوب دی در معتازله او پنیز معنی علی سبیل تولید تیک شو کنم فبیسانی اوفقو در سانی سر سی شعره نوچی رسانی سر اوفق شروع در اول سر نفت سی شعر آغین و اما کونه موجب اللی لعلم مولانا دو خبری ذکر کئی هغه ما خبر اذکر کوي چې د باندې بوجره نشي اوله دا خبر ذکر کوي چې خبر رسول موجب د علم ده او زمه دا خبر ذکر کوي چې ده موجب د علم یې استدلالی ضروری ده چې استدلالي دا دواړه خبرې موږ پیژنو ارګه دا خبر ده چې خبر رسول موجب د علم نو ده موجب د علم والی وي کم کم استراغب الله مبارک مانه الله اظهار د موجبيو کې او اغا معجزان دا اغا دا پارا مصدق قومی سی نو چې چکم احکامات ذکر کئی اغا با یقینا رشتی آئی اغا با سی رشتی کم کس چی دا پلاس بانے اللہ تعالی محجزان ظاہره او اغا معجزان دا اغا سی مصدق قومی دا اغا تصدیقم کئی نو اغا چکم احکام راوڑی اغا با سی شیم غ به نو خبرې رسول موجب د چا شو داغ د لم شو ځکه دا رسول غاکت دی چې الله تاله د د په لاس موارک باه اظهار د مجزې کل هغه مجزه ک د د مصده ق د پهدعوي درې سالات کې چې د د مصدده ق په دا د رثالت کې خدی چې کم احکام زيکر کوېیغ به اب آج کې دلدري موجب دیلم فل القتی دوجری یقین نبعن من هرغت ازهار الله تعالی چې ظاهر ازهار الله تعالی چې ظاهر کې الله تعالی معجزه علی یده پیدد او تصدیق کون کې لهود دله پارپی دعوه ورساله په دعوه د رسالت کې کا نبی با رسول صادق تی متا به من الاحکام هغه چې په راتک کړه د احکامونه وې دا کان جلالا چرا پیغمبر صادق تے نیا قاعو العلمو بمزمونها قطعا واقع کیگی با علم پا مزمون دا دغا احکامو بان قطعا و امم انه استدلالیون و امم انه استدلالیون نموانا سو خبری با منگا ذکر که زرزر را سروا یودا چه خبری رسول مفید دے جارے او دویم چې چه علم خو علم پا سو کس مرے پدوا مفید دے کم علم دے استدلالی یعنی د سره تکامل له محاسلې نو أغابا علمي ضروري او علم, علم بدیهي نوي د سره چکامله حاصلهږي أغبا علمي نظری او علم اکتسابی او علم استدلالی سم لم د پیغمبر په خبره چکم کوم علم زمنګ راځي نو اې کې بده مقدمات او استحضار کای د مقدمات او بس شي کای استحضار لکه زمنګ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فداء ابي و امي الالفين الف مره اغيدا فرمایه کی البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر ده خبره د الله د خو پیغمبر ده کله چې دا, دا خبره وکړه نو په دې خبره پیغمبر چې وکړه نو ما د علم راغه په دې خبره چې بینه به مدعی او منکر به شيکه قسم کوي په خبره زما علم راغه خو دا علم زما چې دې د علم لکه چې تا تا ګورما د علم نده. دا علمی ضروری نره علمی اکتسابی استدلالی ره نو زبا استحزار دا مقدمات و قومه نو دسی استحزار با قوم دا با ویمه چی انه خبر و منصبت رسالتهو بالمعجزات دا خبر دا غلوی شخصیت تے چې دا غلی رسالت پا معجزو باندی ثابت تے و کل نو شانو دا چار رسالت چے پا معجزاتو باندی ثابت تی نو دا غلی شدی خبران اغه سابقہ او مزمونہ واقع او دا خبر مضمون اغه خبره ک چې کمشي اشاره ده اغه شی بس واقع نو حدیثه محمول شو په سوره کې او موضوع شو په تا کې په کوبرا کې نو کټه کا نو وای چې دا خبره چې پیغمبر کړل دا سابقہ ده او مزونی چې شی ده واقعي استحضار د مقدمات وبخ په غیر د استحضار د مقدمات نه اته علم ناراضي نو دې استحضار برخه مخاکه ای وام نور چې دا خبره ده استدلاللي چې دا توقف د فلی توکوفیید على الاستدلال په استدلال و استحزار ددي خبرې چې خبر دا اچاد د چې ثابتته مبارك مبارک د ده د مجزاتو خبر هذا شان هو چې دا شاني په هو سابق پهغ بس سابت او دغ مضمون بهې واقع مضمون دا طلب و ثاری شریف مې چې څه د ځان وی اشاره ده نو وای حکم یقینا هو میں کوئی شک نه وي مثلا رسول کریم فرمای بغینه و مدې پیش کینو پیش کې ایمین و منکر کینو خامخه مونکر لپاره سيړي شي رې ایمین دي تاسو به پوه شئ نو د مقدمات وبسي شي کای استحضار دا استحضار تکې کې وی اشاره وکړه د خبره تا چ دا کم دلیل تا پیش ک دا دلیل اینی دے کرے دلیل لیمنی دے دا کم دلیل اینی لیمنی دا ک خبر دے مقام کی چ دلیل دو قسمی یو توئی دلیل لیمی یو توئی دلیل اینی یو توئی دلیل لیمی ہاں ابل توئی دلیل اینی دلیل لیمی دے توئی چ زمن پ علم نفس الامر دوڑ زمن فعلمہ په نفس الامر دوالو کې علت او دلیل ان ندی توي چې حدیاصت لثبوت الاکبر للاسغار دبارا زمن فعلم کې علت خو په نفس الامر کې علت نهي په نفس الامر کې خبره ما عکوسه اګی شي شی علت مثلا تاسو ته دلیل لمی ومه زید بیمار ده زیدون محمومون زید بیمار ده لیانهو متعقنه الاخلات اخلاتی گردورد شیری سودا سفراب بالغم و غیره بدل کیچی و قل نما هاده شانهو در چاچ اخلات گردورد شی اگه محمومینو زید چی محموم اکبر سوک ده محموم از غر سوک ده زید زیدون محموم خود از ثبوت اکبر که محمومون بی ده زید تا ده دیده پرده حدیع و زمن په علم اڤا نفسل امر په دوارو کې علت اخلاق چې ګډ ور شي سړې بيماري ها اوس دلیل اني تاسو ته وایم دلیل اني داړ زهدون متعفن الاخلاق دا مدعا کوي لان ده زهدون متعفن الاخلاق لانه محموم زګه دې بيمار دي کوم چې بيمار یا متعفن الاخلاق دي نو زهيد متعفن دلته اکبر توق دي متعفن الاخلاق اصغر توق دي زهيد حادی وسطوب به محموم محموم دا محموم محموم لسبوت اکبر للاسغر دفارا زمنگ په علم کې خو علت دی زم ما چې علم راغلل د زيت په متعفن او اخلاط کې دلو نو دا د محموم محموم دوا جن خو خبره به العثا حصل کې نفس الامر کې نفس الامر کې هم علت تعفن نه ده تعفن او اخلاط علت ته چاره ده د ټکم دلیل وای انګریزی پرېدا لاند خبره از از کوي ته د نورو اس اسمه معلول دی करावाت علت دی په معلوم کړه دا با دلیل او دی او کع علت پرواغت معلول دی په معلوم کړه دا با دلیل دی لمی نو زمنګ د وجنه علم د الله په وجود راځي نو دا دلیل دی منګ د لایر اني یو په الله او الله زمنګ د پاره دلیل لمی دی منګ ول دی اني په دې نه د شپې اوربلیګي و ادلت کلوګي د زک اوربلیګن اور الکت لوګي د نو دا کم دلیل دی لینی او درزه وی لوګي د وژن ور ما لینی ګن دا لوګي د ور کم دلیل دی انی بس کای کنه دا, اومان. سی اومان دا, دا, دا, دا و ما نو چې لوګو منته شهود ترونه و تعالی خبره ام بر برتاره مطلب ته چې وای دا پیغمبر کما خبره کړل ده سابقه دا مضمون چې شهري واقع نو مضمون د اذا خبر صادق اذا مضمون واقعي اذا مضمون واقعي اذا اخبار ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده پیغمبر ده خبر ده اصغر ده اول دي لپاره استحضار ده دي مقدمه خبر من ثبت رسالته وغيره وغيره حد وسط ده لثبوت الاكبر للاصغر ده لپاره زمان پعلم که علت ده فنفل امر که نه نفس الامر که ده معجزات وغيره وغيره ضرورين ده علت نری پیغمبر ده دي تشهد علت ده نفس الامر که ده خبر ده و زمن کے علم سے پیغمبر پر رسالت راضی نو کلا راضی اعلی راضی کرام وجی و ودوی و ودوی و ودوی و ودوی خصو شان نہ دا دلیل انی دے کہ دلیل لمیرے انی نو دے کہ استحزار تک ہوئے چتا بتا مقدمہ حاضرای د دا, دا مقدمہ پر نفس الامر کی علت الاکبر للاسغر دا بار بلکہ تو محضی اور استحزار کا او زه خاطر کې به اخوا د اخوا نو د دې د نو حاصل کلامدار خبر ساده په څو قسمه راځو یو خبر متواتر دی بل خبر رسولي خبر رسول مفید د علم دی او مفید د علم استدلال دی ځکه دات و مقدمه د استحضار با کوي نو مفید د علم استدلال شو لکه خبر متواتر چې مفید د علم ضروری او صل الله